רדיו קסם, מאה ושש אפים. רדיו קסם, מאה ושש אפים. מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון. הרשת החינוכית של כל ישראל. 아아 wh b b b b b b b b b I'm talking to you. This is a surprise for the people we could write to their idea you דימלן הנצרת, לבדן רוח ארץ מתברכפת מביאה אליו מרפסת רע שחר ואז פסט הוצאתה, חד קם בי נפו וצועקת חי גיל, זה כתלי תמיד נשאים חנחקים לא, זה לא ארבע אחרי הצהריים, זה שתיים ומשהו, ואנחנו... והחלק השני של ספיישל להקת הנחל עם אביבה בנו, לא שהרגע, אני חושב שמעתם אותה, אותה או את יעל בסיס, מי זאת הייתה? גם וגם. אז שלום אביבה. שלום ובולך. <laughs> שלום לאמירה המפיקה, שלום לדותן <אח> הטכנאי. ואנחנו מקווים שעוד לא מעט נגיד שלום גם למשה שיחזור ויצטרף אלינו, ובינתיים <מח> עוד קצת תענוג <מח> עם טוביה טוב <מח> <עם> טוב טוב <מח> צפיר <מח> שמה ושולה ודיבה <שולה>, 4-11. <מח> <מח> <מח> ריח שחת ואספסת וקצת נחת, גם יהיו לכם, יהיה לכם הרבה מאוד נחת, לא יכול להבטיח לכם שחת ואספסת, אבל הרבה מאוד נחת, אני חושב שיהיה לנו כאן אביבה. בשמחה. כמה נחמד שאת פה שוב. תודה. עכשיו, השיר הזה הוא מתוך התוכנית מספר 19, מהנחל באהבה, 1966, בעצם התוכנית הראשונה שלך. כן. כן, בטח. ברור. כן. ואת חיילת חדשה בלהקת הנחל, חברה חדשה בלהקת הנחל. היו טרטורים. טרטורים? היו טקסי קבלה, מה שנקרא. וואחד שאלה, אני... לא, אני רק זוכרת את, ה, כאילו, את המבחן שלי, שבאיזשהו שלב, כשאמרתי להם שאני לא יודעת לשיר, אבל אני יודעת לשחק, ושיח... ואני דרך אגב, התרא... תרגלתי את זה בבית, מה אני הולכת לשחק? והקטע היה שאני כאילו אימא שצופה במשחק כדורסל של הבן שלה, ואני ככה מתלהבת וזה. עכשיו אני עולה לבמה ועושה את זה, ואני לא שומעת שחנן אומר לי, זהו, מספיק. שמענו, תפ... ואני ממשיכה בהתלהבות, ו... ו... ואז הוא ממשיך לצעוק. שמענו, מספיק! ואני עונה לו, טוב, למה לצעוק? זה היה באודישן ללהקת כן, הנחל. כן, רגע, וכשגמרתי, אז הוא שאלו אותי, יפה מאוד, מה שמך? ואז אמרתי להם, לא חשוב, אני חברה של רוחלי. <laughs> והלכתי, זה אני זוכרת. <laughs> כשהתקבש ללהקת הנחל, כחיילת חדשה בהרכב, אז כמו ששאלנו את טופול בשעה הראשונה, בשבוע שעבר, היה איזשהו הבדל ביחס בין הוותיקים לחדשים בלהקה, כמו שמראים לנו בלהקה, בסרט של אבי נשר? אני... בוא נגיד ככה, אני... אני לא יודעת, אני יכולה לדבר בשמי, אני לא הרגשתי מקופחת. היו, תשמע, שלום חנוך, אלי מגן, חנן יובל, תקשיב, זה חבר'ה שזכיתי לחבור איתם. אני לא זוכרת, כאילו, שאת הקטנים נת, לא נתנו להם, זה. אני באמת אני לא זוכרת את זה. <laughs> זה יש, uh, יש בתוכנית הזאת, המון <laughs> דברים, אנחנו לא, יודעים, אנחנו לא יודעים מה לבחור לעזאזל, אבל את יודעת, אם, אם אנחנו כבר התחלנו בארבע אחרי הצהריים, שזה שיר כל כך uh, קיבוצניקי, uh, וגם כן, יורם תיארלב, נכון, יאיר רוזנבלום, נכון. um, אני חושב שהשיר שמתאים לי עכשיו, הוא עוד שיר קיבוצניקי, וזה שיר על... Uh, יום כביסה אני חושב. אוי. השמש כבר זורחת. תשאירי. השמש. מי שורק? אני חושבת שססי. נדמה לי שסס. זאת העקומה. זה מה אני זוכר. <מח> נשמע. <מח> <מח> <מח> חבריאל מגהס את הציפיות בקצב, הוא הנה שבא אלינו עם חזון. בטמפו של סטרווינסקי, עופר על קולסדינסקי, אה, אתמול פתאום שרף קול בניסן. זה היה מקרה, נו, לא אשם בך. פשוט במקום סטרווינסקי, אני ניגנתי בך. אה, כמה יש לי חשק, פה הכל למשק להרתיח. הוא רותח בלעדינו. מבוקר והדרם, גבר אחר גרב, את הכל לגלות. מגבת, אי מגבת, מה אני אוהבת, זה יום שישי אותך עלה כתף לשים, ללכת למקלחת, להתרחץ ונחס, עד שיגמרו המים החמים. עם מגבל זו באופן עקרוני, הייתי מתלווה אלייך גם אני. למה יש לי חשן, פה את כל המשק, להרדיח, הוא רוצה יכפיל עדינו. מבוקר מהדרב, עד גרב אחר גרב, את הכל יתלות. של כוח ושל מוח, שבחוץ גם כן שטופים לה לפעמים. אכן אצלו לא פעם זכו לתרום הטעם, עבדים וגם כל אלה שבפנים. תארו לכם רק מה שפה היה, אם הוא היה עוסק כמונו בתהייה. כמה יש לחשק פה את כל המשק והרדיעה. הוא רותח בלעדינו. בוקר באדרת, ערב אחר כך גרב אחר גרב, גרב אחר גרב, את הכל לתלות. את הכל לתלות. עכשיו, פעם כשהשתעשעתי להיות קיבוצניק, זה חלק, חלק מהשירים שעשו לי, לי את, ה, את החשק הזה. עכשיו, אני, אני, אני, אני רוצה לספר גם קטע אישי. מי שהקים את להקת הנחל ב-1950 היה גיורא מנור, מקיבוץ משמר העמק. וב-1977, כשאני הייתי חייל, וכבר... באיזה שנה? 77. הייתי <תק> עיתונאי בכמה <תק> מקומות, אז uh, הייתי עיתונאי בעל המשמר. ומי שקיבל אותי בעל המשמר היה גיורא מנור, שהיה עורך מדור <תק> התרבות <תק> שם. <תק> דרך אגב, בעל המשמר היה גם חבר מקיבוץ גן שמואל, אמיר שפירא. כן. ו... אז, אז גיורא מנור הוא אחד ממוריי ורבותיי בתחום וואו. העיתונות. ו... אז הנה אנחנו סוגרים פה קצת מעגל yeah, כזה. Yeah. ואם אנחנו מדברים על ההרכב הזה של להקת הנחל, של התוכנית, התוכנית הראשונה שלך, תוכנית מספר 19, בואו נראה מי, מי, מי יש לנו כאן. יש לנו את, את שלום, שלום חנוך, שלום. יש לנו את שולה נכון. יש לנו את ססי קשת, יש לנו את מנחם זילברמן, אלי מגן, אלי מגן. אלי מגן. חיים פסח, טוביה צפיר, בוצי, רותי, שרלה... آه. יוסי סבייה, שהיה בתופף. אחר כך בלקט פיקוד איזינגוף. כן, נכון. אה, אבי קליינמן הוא אבי, אבי קורן. אבי קורן, כן. דרך אגב הייתי בת בית אצלם, אני כל כך... <laughs> חנן בוליבסקי הוא חנן, חנן יובל. נכון. ו... בולייבסקי, לא בוליבסקי. בולייבסקי, אוקיי. ויש כאן עוד, עוד כמה שהשמות אה, שלהם אה, אה, פחות מוכרים. רחל חנוך היא... אוכל לכהן, כן, רחל חנוך. הדה זהבי. הדה לאשתו של חנוך, זהבי. יפה. יעל בסיס, בוצי. בוצי. איציק וייס. נכון, מתוק. ססי קוסובסקי מקיבוץ... גליל ים. גליל ים, נכון. וכמובן, יש לנו כאן את מי שאז היה קצת יותר הזה. טוביה קוזלובסקי. טוביה ל... הוא טוביה צפיר. נכון. עכשיו זה, אנחנו מגיעים עכשיו ל... תשמע, ענקים, אחד-אחד. לשיר היחיד שטוביה שר עם, כ... עם, כ עם שולה. עם שולה. נכון. למרות שאתם הרי שמעתם אותו עושה מבטא בארבע אחרי הצהריים. <laughs> כן, אי אפשר לטעות בצלילים האלה. אחד חולמני, שיר נהדר, תרצה אתר, אלונה טואל, ומה נגיד לכם, בואו נשמע את זה, זה עוד אחלה שיר. שיר נכון. נתקלתי בעץ. אוי זה לא נורמלי, יש לי חבר אידיוט. כזה קצת מבולטלי, כזה שנקצל בקירות. איך את כזה The GTA isued. No one's <laughs> negative, but cute. The authorletさん has built his prime letters Moran. The Zep cuisine of the world was inside, and their food wants. I was warriors. Is that not normal? יש לי חבר אידיוט כזה קצת מבולבלי כזה שנתקל בקירות איך את כזה מין טושטוש -טוש, כזה מין חולמני תמיד מהר יטוסטוס תמיד הוא כזה עצבני הביטיטל יורד לו על גז צוצלות כבר צוצלת ילד קטן בוטלו, לו, ודאי מפחד לבדו. חלומות שקיומם גדול מן העולם, ושלוותם של החיים ומלמולם, הרי, הפלתי אותך. אנא סלחי, סלחי לי, הכהבתי לך מאוד. אני ממש דפי.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 איזה פרח, מה? ח... איזה... איזה בשורה <laughs> גדולה. מוישה <laughs> חזר לאולפן, משה ירונסקי שוב פה, שלום משה. שלום שלום. התגעגעת? שלום, בטח, שבוע שני שאנחנו פה עם להקת הנחל. עם נציגה ו... בולטת מהלהקה. תשמע, בתור אחד כנחלאי לשעבר בלהקה, תשמע, אתה רואה שאני התמלאתי מככה, מגאווה, נכון? זה לא הבורקס. זה לא מהבורקס. זה לא הסופגניות. זה לא הסופגניות. דרך אגב, מה עם סופגניה בשבילנו? חנוכה או לא חנוכה? אנחנו נשמור לכם, נשמור לכם. בשוקולד? כן, זה אנחנו... תראה, בחנוכה שמרתי לך את זה. אביבה הביאה לנו שוקולד משובח. נכון, אני ממליצה, בחום. אנחנו בואו נעבור לעוד צד של להקת הנחל, קצת נכון היא הייתה אחריך בלהקה אביבה? אי, אופירה. כן, אופירה. כן, כן. אז הנה, אופירה גלוסקה איתנו על הקו, והיא הגיעה ככה מצוות הווי של הנחל. אנחנו אולי אחר כך נדבר על ההבדלים, את שני ההרכבים האלה. הייתה דרך אגב מלחמת אגו שם, אנחנו על הקו, הם רק צוות? לא, באמת שלא. אז הנה, בוא נשאל את אופירה באמת. אופירה, שלום לך, מה נשמע? שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. אביבה רוזנטל, בנו איתנו באולפן. היי אופירה. היי, תעלמו. היי, יקירתי, החמצתי אותך בגן שמואל, כי הייתי ב... נכון, החמצתי, לא יכולתי. עם אחר. נכון. אז אוקיי, אז את היית בין איזה שנים, ככה? את איתך בעצם בצוות, נכון? הייתי 97 עד 9. Mm. הייתי מיועדת ללהקה מראש, mm. לבחינות שלי, אבל הם היו בפגרה בין 아... תוכנית לתוכנית, הם יוצאים מחופש. נכון, נכון, נכון. אז... זה לא חופש, זה חופש שבעצם עובדים ומכינים, עושים את, ה... <laughs> אה, <laughs> אה, <laughs> <אושים> <laughs> את ההכנות לתוכנית הבאה, לא? לא בדיוק, הם היו ממש בחופש. כן, ואז בדיוק אחת הבנות מצוות אהבה השתחררה, mm. ורצו שאני בינתיים אמלא את מקומה. כן. זאת אומרת, אני אכנס לצוות בינתיים. כן. וכשהלהקה תתחיל עם החזרות, אז אני אצטרף ללהקה. לה, mm. בהתחלה סירבתי, כי לא האמנתי להם שזה מה שיהיה. פחדתי <laughs> שיתקעו אותי בצוות וזהו זה. אבל אחרי שקיבלתי את ההבטחה האישית מאיצ'י, זכרונו לברכה, אז האמנתי לו. איצ'י היה סצין החינוך הפיקודי, נכון? כן, כן. סצין החינוך, כן. סצין החינוך, כן. זהו. ואז אני הסכמתי, והלכתי לעשות חזורות עם הצוות, חבר'ה נחמדים. התחלנו להופיע, ובלי תנאים, זה לא אותם תנאים של הלהקה, ולא היה לנו רכב שצמוד ולוקח אותנו לכל ההופעות. לא, בוודאי, כי תמיד היחידות שלחו רכב, לא? היחידות שלחו רכב, ולא תמיד שלחו רכב, הגענו באוטובוסים או בטרמפים. באוטובוסים זה עוד לא שמעתי. כן, כן. מה את אומרת? נסענו המון בטרמפים. או אז בזמנו המון טרמפים. או ומה, תחכה לאוטובוס, תישאר התחנה המרכזית, חבל על הזמן, לא נגיע לאופר. אה. אז נסענו מהר בטרמפים, הגענו בצ'יק צ'אק, ו... תשמע, הצוות עשה היסטוריה, אין מה להגיד. זה הצוות הראשון שעשה היסטוריה ושהקליטו חברת תקליטים, שמעה אותנו, CBS, והפיקה לנו תקליט. Mm -hmm. ו... mm -hmm. ואנחנו פשוט הצלח... הייתה הצלחה אדירה mm -hmm. לכל... לכל החיילים. ו... מי... אז רגע, אז מי... מי היו בעצם בצוות? הצוות הוואי, מהבנות, היו צילה דגן, זכונה <coughs> לברכה, רותי בן אברהם. כרמלה שטרן, אז קראו לה שטרן. מהבנים, ראובן סומן, אקורדיוניסט, צביקה ארבל, יובה מירן, יואב נטע, זיכרונו לברכה. חבל שאנחנו אומרים הרבה זיכרונו לברכה, זה עצוב. מה אפשר לעשות, זה לחיים. לחיים. בשביל זה אנחנו פה כדי להזכיר אותם. נכון. זהו. כי עברו 68 שנים מאז בעצם שלהקת הנחל נוסדה, בשביל זה בעצם אנחנו עושים את השידור הזה. אהה, אוקיי. אז זהו, אז היו חברים, חברים שלצערנו כבר לא איתנו. ואיך קראו לתוכנית שאת היית בעצם בלהקה? סליחה? התוכנית שהיית בלהקה, איך קראו לתוכנית אז? אני יודע. קרנבל בנחל. אבל במקור קראו לזה להקת הנחל בתוכניתה ה-21. כנראה שהייתה להם בעיה למצוא שם. לא, לא מוכר. אני צודק, אופירה? לא, לא מוכר לי הדבר הזה. אנחנו עבדנו תשעה חודשים על תוכנית עם נעמי פולני, שלצערנו היא לא צלחה. אחרי תשעה חודשים היו לנו מוכנים רק שלושה שירים. או-אה. שהופענו בכנס הנחל קה, כולנו בוז. Mm -hmm. אז uh, המפקד כינס אותנו באותו לילה ואמר לנו, תקשיבו, תקשיבו טוב. אם mm -hmm. תוך חודש ימים אתם לא מעמידים אה, מופע, אני מפרק אתכם, מפזר אתכם לכל ה... כל היחידות. כן. Mm -hmm. האולטימטום אז... הזה עבד. הם הזעיקו דחוף את יאיר רוזנבלום ודני ליטאי, עבדנו חודש ימים, יום ולילה. ופיקוד הנחל שם למעלה, באולם. באולם. וזהו, והכנו את התוכנית של קרנבל בנחל, עם מיטב השירים היפים, כמו שאתם מכירים, זוכרים ויודעים. קרנבל בנחל, ושמלה אדומה, ושלווה, וכן, כל השירים היפים שלנו. שעשו היסטוריה. כן, ואחד השירים האלה, ואנחנו... את סבא הכרתי את בעלי, כמובן, כן. אז זה בכלל <laughs> uh, בונוס... Uh... <laughs> כן, את הקיבוצניק שלי מגבעת ברנר, את חומי, נחומי. Mm. Mm. ביחד הבאנו שלושה ילדים מקסימים, מדהימים, שהביאו לנו שבעה נכדים. כן, ירבו. כן, עליהם, כן. אור כן. ההאחזות היה גם בלהקה שלכם, לא? מי? אור ההארצות. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מי שחידש את אור ההארצות היו כוורת. אופירה, תודה רבה שהיית איתנו. ושמחנו לדבר איתך ולהיזכר. אולי תתקשיב את מוטי פליישר, הוא בארץ. אנחנו מנסים ואנחנו מקווים להשיג אותו מיד, ובינתיים אנחנו נסיים עם אחד השירים מתוך אותה תוכנית, החיים היפים. אופירה גלוסקה, אופירה גלוסקה, אופירה גלוסקה, Unplugged, אין דברים כאלה, רק אצלנו במעדן ויניל, ו... אופירה, את יכולה להמשיך עד שאני אמצא את זה על המחשב. כן, הוא קצת הסתבך פה, אנחנו מיד נמצא את השיר, ואם לא, ואם לא, אז אנחנו יכולים... הנה, את רואה, בסוף, בסוף, משה, מוסה. תודה אופירה. זה הקטע שלך? בוודאי. ברור, זה... וזה... ומוטי. חג שמח. חג שמח, תודה רבה. ביי, ביי ביי. אסף נושקים במצח לאישה. עם כל יום שישי וציפורים היא רגישה. וכל יום גולדת ואבויים ישכח, כולי גן החיות את השניים ניקח. החיים, החיים היפים. די טובה, וסיכויים להתפתחות. חשבון קטן בבנק, שרק שוב לא יהיה ביחוד. מפעם לפעם, ישיבות לוחצות, לא מחייבות היעדרות עד שלוש בחצות. החיים, החיים היפים. חובות, אבל חובות הן רק חובות. ואיש עוד לא נזרק בגלל משכנתה לרחובות. מפעם לפעם מכניסים עוד ראות, המצפון די שקט, העיקר הבריאות. החיים, החיים היפים. רוח תאונות לכל מקרה היא נעימות שיעור בהשכמה, אך אין עוד כל חשש למות לוקח תילולה בלילה וישן, יעלה במשקל אם יפסיק לעשן החיים היפים לפעמים מעייפים החיים היפים, היפים כן, אז אתם עדיין איתנו פה ברדיו קסם 160. שלא יסתיים בתום השעה הזאת, כי... כי אנחנו עושים עוד שעה שלישית, כמובן. השעה שלישית תהיה גם בשבוע הבא. יש כל כך הרבה, אז אנחנו החלטנו לעשות עוד שעה. אז מי שלא יעלה בשעה הזאת, ייכנס לשעה הבאה. בוא נסגור כבר לנובמבר שנת 2020, אתה יודע, 70 שנה ללהקת הנחל. אביבה תחזור אלינו אז. אבל בינתיים... יש laquelle... לנו עוד אורח על הקו? עדיין לא, הוא לא מוכן עדיין, כי אני אומר עדיין שמחפשים אותו. אז תראה, יש לך שם... אנחנו, ודאי, ודאי, ודאי. יש לך שם תקליט, אתה רוצה, שים... עכשיו, אתם דיברתם על הטולולו ואני לא הייתי, אבל אני זוכר שמעבר לזה, סתם סיפור מעניין, אתה נתן להם דוגמה של באיזשהו מקום מסוים שהיה לכם משהו כזה מעניין? אני יכול להגיד לכם, לא, אבל אני אשמח לשמוע. אז אני יכול להגיד לכם, בבלהקה שלנו, ברוב המקרים שנשארנו לישון שם, אז פשוט מה שעשינו זה, אוקיי, חלק מהאנשים הלכו, חלק נשארו, ואז באמת אנחנו... איך אמרנו, התחלנו לעשות טולולו, התחילו כל השירים היפים של הקטנך, אורח זוט, כל מה שאפשר בעצם יכולנו ועשינו, וזה היה פשוט מדהים. לדעתי, הקטע הזה של הטולולו, זה פשוט היה כי... קודם כל הלהקה הייתה חופשייה, והם שרו בכיף, ושרו כמות כזאת של שירים. וכל מי שנשאר איתם כל כך נהנה מהחופשיות ומהשירים עצמם, וזה פשוט היה נהדר. נכון. זה היה ערב צרוף של הנאה להקת הנחל. וזה היה באמת נהדר. טוב, אז אנחנו, מה נמשיך, אהרון? אה, אולי? אה, אה, אה, פתחת לי מיקרופון, אולי תשים משהו מפלנחניק. אה, מ... אז אוקיי, בוא נשים טוב, משהו. טוב, עכשיו בית. אני אתאר לכם מה הולך להיות לנו פה. קודם כל, אה, משה עכשיו מוציא אלבום שהוא, העטיפה אה, שלו, לא מי יודע מה, עברה הרבה בחיים. כן, עכשיו מנקים את, ה, את התקליט, זה תקליט כפול. וואלה. זה תקליט כפול. שמשתמשים <שוא שוא> <שוא> במילה תקליט. <laughs> כן. רק אצלנו, רק, רק אצלנו. זה מ-1971, התקליט והאלבום הכפול הזה. כן, אני... עכשיו, צד אחד... מה לשים, את הפרוטה והירח, מחוזת שירי פלמח, או רב חובל איטלקי. לא, לא, לא. אתה יודע מה תשים? דיו קפיטנו איטליין, אני עומד על הברקטה, זה בעצם התחלה של ה... יש לי רעיון, יש לי רעיון מה תשים. תשים את בלדה לישחק שדה. בלאד. כי oh, היה funny. לכם יצחק שדה נכון, אחד בלהקה, נכון. ספר. כן, אז בלד על יצחק שדה זה באמת היה מעניין, כי uh, המתופף שלנו איקה, הוא קראו לו יצחק שדה בעצם, <laughs> אז כך שזה היה, היה מתאים מאוד. <laughs> הוא היה, היה כזה בחודש, באישה, אבל תיפף נהדר, ואיך לנו באמת תזמורת uh, ממש מלאה. וצריך להגיד, להגיד פה שם, בן ברד, צריך להגיד, להגיד זכרונו לברכה, מוטי מורל הוא היה אה, הבסיס של הלהקה, מוטי מורל, מי שזוכר, מי שיודע, הוא אחר כך בחיים אזרחיים, הוא עשה המון, כיועץ פוליטי, למו, להרבה הרבה שנים, להרבה מפלגות, ואחד הבכירים שהיה פה, ולצערנו הוא נפטר מוקדם מדי. ולצערנו גם מלקה שלנו, עוד כמה שנים זו, עוד שם שאנחנו צריכים להגיד ז"ל, וזה ענת גוב. זאת אומרת, שהיא הייתה אשתו של גידי, והסיפור זה שכשהם היו כבר בלקה, הם היו ביחד כל הזמן, ואני יום אחד גידי בא אליהם ואומר לי, תשמע, הם ישבו בספסל האחרון, שניהם, והם היו אוהבים לקרוא. ואז הוא אומר, גיל, תשמע, אולי אתה רוצה לסדר לי תאורה פה, שאלה, אותו נסיעה בלילה, שאוכל לקרוא. אמרתי לו, אין בעיה, סידרתי לו תאורה שם. עשיתי לו כל מיני קומבינציות. ומה שיצא זה שאחר כך הוביל אותי לחשוב שאולי כדאי לשים, שיהיה לנו חשמל באוטו, כי החבר'ה היו לוקחים גיטרות אקוסטיות ומנגנים תוך כדי. אמרתי, וואלה, זה יכול להיות מעניין. וביום אחד אנחנו... הם מגיעים לבסיס שריון, ואנחנו מופיעים, מופיעים בבסיס שריון, ואני רואה שם אחד הטנקיסטים בפנים, שהוא, יש לו קו חשמלי, אני אומר לו, מה זה הדבר הזה? הוא אומר, כן, יש לי 220 פה. אומר, מעניין מאוד, ואז אני אומר לו, מה זה? הוא מראה הוא אומר, זה ממיר, מי המצברים של הטנק ל-220, אמרתי <אז> לו, תשמע, נהדר. בדקתי את הדברים, ראיתי זה באמת טוב מאוד. אמרתי, ואז באתי לפקד הבסיס, בשיש, באוטובוס שיינו, אמרתי, שמע, אני רוצה ממיר כזה. אמרתי, תשמעו, אם תופיעו טוב, אתה את, את מקבל. <laughs> אמרתי, זה, זה אני לא דואג. יהיה הופעה יפה מאוד וטובה, באמת, גמרנו את ההופעה, והוא אמר לי, ככה, הנה, הנה הממיר. <laughs> הלכתי, חיברתי אותו באוטובוס, ואז בנסיעות ארוכות הייתי מחבר לכם את המגבירים, והיו כדי ניסים מנגנים. <laughs> אז, אז זה הסיפור הזה, הנה. אז בואו נשמע את... את איכה יצחק שדה, בשיר שנקרא ש... יצחק שדה. נכון. נגיע. זה מאחורי זאת, זה... זה לא. הנה, זה בלאדל. למפקח על אימון הפלוגות, מתמנה קצין המטה, יצחק, יצחק, יצחק שדה. שדה. זה שמעון ויצמן. לפני שנים רבות, עלה מרוסיה איש צעיר בריא ומגודל. גיבש ביצות חצב במחצבה, עבד בכדיש, היה חבר בגדוד העבודה. פטיש יצא עשן, אהב סבים, אהב פרחים וגם אהב שירים, אהב אישה ועוד אישה ועוד אישה, חבר ביטות העבודה, והוא היה להגנה. כשאח האש באמת בהרים, הלך האיש להגנה. מיהר ילד כחול לכל מקום שבו יורים. הלך מסכנה אל סכנה, חבר בגדוד העבודה. איפה היה להגנה? לאור היום ובם ובין צורים, מן המדבר ועד הים. ואחריו הלכו בחורים צעירים, שקראו לו אז כי הוא היה חבר בגדוד העבודה. ובלילה מסביב למזורה, אשר הייתה לאש האוהבים. חבר בגנוד העבודה, והוא היה להגנה! רכום עד שהתפקדים, פרץ מסערה, שואף בדרך, הוא ג'א חפיר, ואחריו ממהרים על טנקים בחוריו, הוא כבר סגן הולך חבר בגדוד העבודה, והוא היה לאגדה. הלכו ריחים בדרכים השונות, הלכו אל ביתו ליד הים. הניח את חרבו ושקט בין הזיכרונות, אבל בזמל חי הוא לעולם. שוחיאות את הכפיים להקת הנחל, כן, בהחלט. אבל, אבל, תראה, עם כל הכבוד לפלנחניק, ויש לנו הרבה כבוד לפלנחניק, אנחנו חוזרים לאורחת שלנו באולפן, לאביבה, רוזנטל, בנו, ו... רונטל גם. רונטל, נכון. שאולי נכון, נכון. במסגרת תוכניתנו עברת את שמך. השמטנו את הזין. מעדן ויניל, נכון? <laughs> רציתי <laughs> לספר <laughs> עוד, עוד משהו על ירושלים של זהב. על ירושלים. <laughs> <שזה הירוסליים. laughs> זה היה, היות שביצענו את השיר לפי בקשתה של נעמי, שהתלוותה אלינו לאורך כל המלחמה. <laughs> לבשה שמלה לבנה, <laughs> היא הקפידה ללבוש שמלה לבנה. תשמעו, זה סיפור אמיתי. <laughs> ו... ואז היא שינתה את הבית, וביקשה שאני אשיר, והיינו פותחים את התוכנית עם השיר, mm -hmm. ועם הבית החדש. ומה שקרה, שכשהגענו לעזה, אני זוכרת את זה כמו היום, אני עולה על החבר מאחורה, יש אקורד פתיחה, ופתאום זעזוע נוראי, בומים כאלה חזקים, וחושך. מצרים, mm -hmm. בעזה. מעניין. ואני שומעת את מנחם מאחור אומר, חבר'ה... כן. חבר'ה, זה הסוף שלנו. ואני <laughs> חושר, אבל ממש חושר, ואני לא יודעת מה. ואז פתאום, זה היה באולם, אה. אולם של המקומיים. ואז פתאום מצאתי את עצמי אומרת בערבית, יא אהל אל נור. הכוונה היא, אנשי המקום, <תרא�> הדליקו את האור, אני לא יודעת אם בגלל זה או לא, ופתאום אור, <laughs> ויהי אור. <laughs> ואז äh, התחלתי לשמיר. ומאיפה לשיר. הערבית המסרית? המסרית זה אני ילידת אסמאליה אה, שבמצרים. 아, ההורים גם מבצרים? אבא משמק. שלי <laughs> הוא סודני, 아. כלומר... אני עשיתי חקר על המשפחה שלנו, בנו, זה בנואה, זה mm. בעצם משפחה טובה הכוונה. כן. הסבים שלו במאה ה-19 הם ילידי אנגליה, שעברו, נהירה מיהדות כן. אנגליה לסודאן, שם אבא נולד. בלונדיני, עיניים ירוקות, כשבאתי ללהקה ואמרתי שאבא הוא סודני, אז <laughs> לא הבינו <laughs> לה... <laughs> <laughs> על מה מדבר. <laughs> לימים, דרך אגב, לאחר okay. שנפטר, מצאנו בארון שלו mm -hmm. הרבה פספורטים. Mm -hmm. ותמיד החבר'ה היו אומרים לי, מסוי דוד הוא אחלה אה, מהכוחות שלו, okay. זה באמת... שפיון. ודרך אגב, מרסל ניניו, הפרשה מרסל נינו, נינו אתם כן, זוכרים כן, שזה, היא, היא, העסק קרובת, הביש. כן, yeah. היא קרובת משפחה. זאת אומרת, mm -hmm. אני לא יודעת, בחיים אבא לא הסגיר את העניין הזה, אבל okay. החבר'ה היו קוראים לו mm -hmm. <laughs> המרגל. Mm -hmm. <laughs> uh, עוד, עוד סיפור מרתק של אביבה, אתה החמצת כמה סיפורים בשעה הראשונה. Uh, חוזרים לאחת uh, משתי... התוכניות הנפלאות שאביבה הייתה חלק מהן, ואנחנו מדברים על uh, מהנחל באהבה, ואנחנו מדברים על אחלה שיר של uh, יורם טהרלב uh, ואלונה טוראל, נדמה לי. וואו. תשמע, הוא לא כל כך אחר. הנה, <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> אז בואו נשמע. הנה, זה כבר בא. זה מגיע. זה מגיע, זה על ויניל, לוקח לו זמן. כן. Okay. הוא קצת עייף, קצת חורק, אבל הוא מגיע. היא יודעת, אך עולה בסחולצת ריקו ונעלה עם מבריקות, והוא אומר גם לי את משגעת. ותאמינו לי שדווקא בשבילי הוא טוב יותר מכל הבחורים ההם. ותאמינו לה שדווקא בשבילה הוא טוב יותר מכל הבחורים ההם. וגם אני איני מלכת היופי. גם אני, גם אני. אך הוא באופן עקרוני אוהב אותי כמו שאני. כי בשבילו קובע רק האופי. יופי. ותאמינו לי שדווקא בשבילי הוא טוב יותר מכל הבחורים ההם. ותאמינו לה שדווקא בשבילך הוא טוב יותר מכל הבחורים ההם. <אח> אני חושבת, אך הוא מבטיח לי תמיד לתת לאן שרק אגיד, הוא מין בחור כזה אני אוהבת. ותאמינו לי שדווקא בשבילי הוא טוב יותר מכל הבחורים כהם, ותאמינו לה שדווקא בשבילה הוא טוב יותר מכל הבחורים כהם. הוא לא כל כך חכם אני יודעת הוא רק רוצה להיות רבם, ולא לשאת אישה אפילו פעם. ותאמינו לי שזאת תמרות כבר לי, אמרו כבר לי גם מקור הבחורים, האם. ותאמינו לי שזאת תמרות כבר לי, אמרו כבר לי גם מקור הבחורים, האם. זהו, אז כל הבוחרים ההם, ואימצא איתן אחר. שהוא חכם. כן, אפרים שמיר. אפרים שמיר. תודה על המחמאה, לא צריך להישחק. זה מסתדר מצוין, מה זה לא צריך להישחק? שלום אפרים. אהלן. כאן איתנו באולפן, חוץ ממשה וממני, יש לנו את אביבה רוזנטל, בנו שהייתה בלהקת הנחל כמה שנים לפניך, ושרה בשיר הזה שהיה ברקע, ובעוד ארבע מאות שירים. אז אנחנו עושים כאן כנס מחזורי. בדיוק חשבתי לעצמי שזה נשמע כמו... מורות לרוסית, שקולה ככה. היי אפרים. אהלן, מה נשמע? בסדר. פעם זה היה ככה, כולנו היינו שרים ברייש, כמו מורים. אפרים, ספר לי איך זה עולה חדש ממזרח אירופה הופך לכוכב ולהקת הנחל תוך כמה שנים מעטות. האמת היא שאני לא, לא... זאת אומרת, הייתי צריך להתגייס, ורציתי להתגייס למשהו שאני יכול להועיל פה. לא ידעתי שיש כזה דבר להקות צבאיות. וכשנודע לי, כי ראיתי הופעה שלהם בקיבוץ שבו למדתי עברית, החלטתי לנסות את מזלי, התקבלתי, ומשם כל השאר זה היסטוריה. רק, רק כשה, כשהקהל ששומע אותנו, המאזין בעצם, אתה בעצם לא התחלת עם, עם, עם הפלמחניקה הזאת, אלא היית לפני זה בעצם, יחד עם דני סנדרסון, נכון? כן, הלהקות הצבאיות בכלל, היה להן מין סידור כזה שחבר'ה שהיו מתגייסים והתאימו ללהקת הנחל שהתקבלו, או להקה כלשהי. היו מחויבים בשירות רגיל, צבאי, אבל לפעמים זה לא יצא מתאים לטיימינג. לפעמים היו נשארים יותר זמן בצבא, או מתגייסים אפילו לפני. אז אני, דוגמה כזאת, אני התגייסתי ללהקת הנחל, שהיא גוף צבאי, למעשה חצי שנה לפני שגויסתי רצמית בצה"ל. אה, זה מעניין. ואז בעצם, ומה בעצם עשית את כל החזרות בעצם, שאתה היית מה שנקרא טרום צבא? כן, וכמובן זאת הייתה תקופה בין התוכניות, וחברי להקת הנחל חדשים תמיד למדו את כל הרפרטואר של הלהקות שקדמו לו, כדי שיוכל לתפקד בהופעות ואחרי ההופעות. אחרי ההופעות היה לנו מין תהליך שנקרא טולולולו. כן. זה למעשה לבדר את החיילים את חיילים, בזמן שאתה יש, ממילא ישן בבסיס. בדיוק כך, כן. ובעצם איך הייתה עבודה מבחינתך עם יאיר רוזנבלום, בני נגריש בעצם, עבודה, אתה היית איתם אז. תראה, בגדול, להקת הנחל... לא הייתה שונה מבית ספר לאומנויות הבמה היום. Mm -hmm. זה מה שזה היה אז. כן. אז למדתי שם את כל מה שאני יודע על uh, חוקי הבמה והמקצוע. ובצורה mm -hmm. מרוכזת ומזורזת. Uh, בצורה מאוד uh, טוטאלית. כן. וזה היה ביפו בפיקוד, שם למעלה. נכון. ובאותו זמן ירדנה בעצם, ירדנה ארדזה הייתה בעצם מפקדת הלהקה. לא באותו זמן, הייתה תקופה שלדעתי של, זה חודש-חודשיים, שהייתה מפקדת להקה ועשתה נזקים בשביל אחד שפיקד שלוש שנים על הלהקה. כן. מה עלה ולפיקוד? כן, בסדר, זאת שהייתה בתקופה שבין לבין, מה שאני זכרתי שהייתה, אחר כך כמובן היה שמעון ויצמן, אני זוכר. אני רק זוכר שהצליחה להכניס לכלא שלושה אנשים נעלקה. כן, אני לא זוכר מי זה היה, אבל אתה בטח זוכר. מי היו? לא לגמרי, לא לגמרי. נדמה לי שזה היה... אני יודע שפעם אחת היא ריתקה את איכה, את יצחק שדה ב... איכה, איכה, כן, כן, נכון, נכון. היא ריתקה אותו בפיקוד באולם, שעישן באולם. שהיום הוא מסקד פולשת בצפון או משהו. אה, כן, וואה, מעניין מאוד. כן, בסדר, זה מעניין מאוד. קצת איזה חוויות שלך ככה מהלהקה, שאני אספר או שאתה אספר את החוויות? קודם כל אתה מוזמן לספר מה שאתה רוצה, אבל באופן כללי בשבילי להקת הנחל הייתה דרך מדהימה להכיר את הארץ ואת הישראליות בכללותה. כן, זה באמת נכון, כי הופענו ערב ערב. הופענו ערב ערב והופענו בכל מקום והיינו להקה מאוד נחשבת ואהובה, אז הזמינו אותנו. לכל מיני אירועים ופגשנו אנשים שבאופן רגיל אין מצב שתיקשו. בדיוק כך, כן. הלהקה היחידה שהופיעה ערב-ערב, במשך שנתיים רצו. כן, אנחנו באופן כללי עבדנו יום-יום שלוש שנים. כן, זה בהחלט היה מעניין. תופעות, כל מה כן. אפרים שניסקל. כולל שהיו מרתקים אותנו, את החזרה מכוורת. כי היינו עושים המון רעש כן. בג'אנים שלנו. כן, נכון. ואז כדי להעניש אותנו, היו משאירים אותנו לילה באולם עם ציאות מדינה, בלי אף אחד שנוכח. ו... ואז הייתם מנגנים. ושם המצאנו את כל הלהקה הזאת. כן, זה מעניין. אני אספר איזה סיפור... יצא מתוק מאז. כן, איזה סיפור שבעצם יצא לנו ביחד ברפידים. לילה אחד אנחנו גומרים הופעה ואחרי שבוע בסיני ואנחנו יושנים במועדון קצינים ואז ב-12 בלילה מגיע השקימיסט וכל החבר'ה קמים ואומרים טוב תן לנו לשתות ולוקחים שתייה וזה ואז כשגומרים לשתות ומכבים את האור אז גיד ייקוב לקח והתחיל לגלגל את הבקבוקי טמפו על הרצפה אז אפרים אומר ‫של טמפו. ‫-כן, אפרי אומר פעם, פעם, ‫חבר'ה, תפסיקו, אני רוצה לישון. ‫אף אחד לא שמע לו, ‫ואז אפרי אומר, אתם לא תישנו הלילה. ‫ואז אפרי, מה עשית, אתה זוכר? קודם כול הייתי די צעיר וטיפש, ‫זה דבר אחד, ‫אבל באותו לילה החלטתי ‫לנג'ז להם עם נגינת סולמות ‫על הגיטרה. ‫ הפך אותי ליותר מאוחר לגיטריסט. Mm. כי פתאום ראיתי שאני, יש לי סבלנות להתאמן מרוב <laughs> רצון <laughs> לנקום בהם. <laughs> טוב, אפרים, אנחנו נרצה בהזדמנות להשביע אותך לא פעם פה לשעה שלמה. <אח> זה מצא בעינינו, אני מקווה שזה גם מצא חן בעיניך, ש... okay. ואתה בכלל גר פה באזור שלנו, אז זה עוד יותר טוב. אז אין תירוץ. אין תירוץ, <אח> אנחנו רוצים להשמיע... שיר מתוך פנחניק, מתוך הפנחניק, כן, מה, את הנציחה והצפרדיה או ש... או אנזל וגרטל, אנזל וגרטל, אז הנה, אנזל וגרטל, תודה רבה אפרים, אפרים תודה לכם, להתראות, חצי שמח, דם קנטנים ומטר תשעים והיא מטר שמונים לפתע בחושך בתוך האבלולין אור oh, הם ראו מנצנצבו בפלילי התהלכו וקרבו ודפקו על הדלת ברוך בואכה צעקה המבשל ישנתם בנפלל, חליפה היא לחמודל, צפיית את יום, שאין זו במוסקה, נתן זו בנסה, הרטוסי קמתה. כן, אנחנו נאלצים לקטוע קצת את השיר, אבל אין ברח, זה סוף השעה הזאת. ותהיה לנו גם שעה שלישית. ואנחנו הולכים לקראת שעה שלישית, שאנחנו, את הזמן אנחנו עוד לא יודעים בדיוק, אבל אנחנו נעשה את השעה שלישית כמובן. כי יש המון המון שירים. בהחלט. אז קודם כל. יש גם עוד הרבה אנשים שלא היה נותן לשידור, כמובן. ונקבל להעלות אותם. וזה בהחלט חשוב. תודה רבה לאביבה רוזנטל, שהייתה איתנו באולפן וסיפרה לנו סיפורים מדהימים. וזה לא הכול, זה רק ההתחלה. העונג היה כולו שלי. זה רק ההתחלה של הסיפורים. ותודה למשה. שהיה כאן יחד איתי. תודה לאבירה המפיקה. תודה לביבי דותן. לא, לא, זאת אומרת, נתניהו, תודה לדותן הטכנאי שבלעדיו שום דבר לא זז. אנחנו נסיים עם עוד שיר מתוך אחת התוכניות שבהן אביבה שרה, וזה הנחלאים באים, הנחלאים באים. אז תודה, הנחלאווי שבאת. תודה רבה לכם. נסיים עם הנלויה. תודה רבה, אביבה. תודה לכם, תמורי קליף. מן החזיר ומגולן וגם יוצא מבחולה